Itzaldia, zenideok, buru sartuta itxaropen dugun duguna urten abenduan, eta behar bada ez dugu itxaropenerako zantzularregerik ikusten, eta bai ostera etxipenerako. Baina zelan begiratzen dugu gure historia etxipenera bidean ikusteko. Lehenengo irakor gaian agertu jakun Isaías profeteak, Gerrate baten egiten dan eta antxe izten dan ondamenean bertan itxaropen ikusi dauz. Eta hause, erakutsik gura deutxe, erritarrei. Eperditik mostutako sugatzean, bizitzearen zantzuak agertzen dirala, kimubarria, ez da dana ondamena, eta kimubarri hori mesia zen ezaugarria izango da. Jainkoak eskaitu ondamenerako sortu. Gure txarkeriei ez ikusi eginez, bere albamenera deitzen daezku eta bidea erakusten diardu. Profetea Paulo eta bate atzailea bide horren erakusledoz. Emongo ite deu gure entzumena eurek dinoskuenari. Profeteak irudia der eta itsaropentsuak erabiliz deitu gaitu itsaropenera. Jainkoaren guraria gizakion ona da. Ingurua gasko eta bakotsaren bere burua gasko bakea. Zorionak. Entzun deiogun berari. Ez egun emon entzumerik, korrotora apurketaran, gerrara eta alkarsapaltzera garu esan ahotsei. Profetaren berba gozo eta biotsaltxagarriok entzun ondoren, bateatzailearen zemaia ahotsaren entzundugu. Gure bioz ez da asalekoa edo itxura utxezkoa izan behar, hori ezin dau jasan batea atzaleak. Ezin geratu genteke zela, dinosku, gure elizkizunak eta betekizunak eta zintzo darabak guztela esatean. Horrek benetako bioz barritzera ez bagarroaz, jainkoak ez begiratzen gure elizkizunei edo asaleko egintzei gure bioz barritzeari begiratzen dutxo. Ausera paulok, eredutzat kristo jarriz, iragarri deskuna, jainkoaren berbea dogula lagun esanez. Eta ona hemen zertara bultzatzen gaituan jainkoaren berbeak kristo eredu, alkarri arrera egitera eta jainkoa alkarregaz goraltzera haintzaltzera. Ezin geratu gendek ez ba, senideok, bakotxak bere salvamena bilatzeari edo emoten deutzola jainkoari aintza alizkizunetan esku hartzen dauela eta uste izatean. Jainkoak bere semialabak guztiok, senide gura gaitu. alkartasunean, bere herri bakar eta beste danentzako eredu. Egoerak, etxipenera eta ondamenera garoazela ikusiz. Ez gaite zan geratu geldi, inor errudun zen, edo beste erabateko agintariak eta gidariak eskatzen, geurea izan behar dauerantzunak. Eta badaukagu itxaropen zio edo arrazoirik jainkoaren naia da gure zoriona, eta eten bari daukagu deika, bere berbea eta ereduak emonez. Entzungo horregin ez, erantzungo eta deutzogu, edo asaleko egintzez eta itxurak geriez. Itxaropenean bizi gura dauenak zintzotasunetik erantzutea bilatuko dau. Besteen bildur eolo txabarik, uste osoa, jainkoa gantzarrita, haren berbearen gidaritzapean.